și în cer și pe pământ El ta și sfânt. Cu aceeași bucurie cu care a fost pregătit, vă este și adus, iubiți ascultători, programul Le 023 din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, prin preotul Valeriu. Textul nostru de astăzi va începe cu versetul 5 din Luca, de la capitolul 2 pe care vom citi numai înainte însă de a mai parcurge un nou episod din lucrarea dar el a fost lepros. Ultimul episod l-am încheiat cu întrebarea Domnului Isus, Vrei să te faci sănătos? Apariția, manifestarea și curățirea leprei din Vechiul Testament ne este lăsat de Dumnezeu ca un simbol al apariției, manifestării și curățirii păcatului din viața omului. Ne aducem aminte că preotul era cel la care leprosul era adus și, de îndată ce preotul depista o pată de lepră, îl declara necurat, în momentul însă în care omul era cuprins de sus până în picioare de rana aceasta a leprei alb, tot unde nu a putea nici un ax să mai, cu un ax să mai găsești o porțiune neatinsă de lepră, îl declara curat. Acești ochi ca a focului ai Domnului Sus te cercetează și pe tine astăzi. Prima dată această privire te-a cercetat pentru a constata dacă se găsește la tine vreo pată de lepră, deci vreo pată de păcat. Când a constatat o astfel de pată, ceea ce oamenii numesc, eu nu sunt chiar atât de rău, sunt rău, dar nu așa cum e cu tare și cu tare. Este totuși o pată de păcat, de lepră, din pricina cărea Domnul Iisus te declară necurat. Când el vede o astfel de pată, preotul Domnului Iisus trebuie să te declare necurat. Acum însă, când ești adus de, de un prieten de altă la Domnul Isus, pentru că tu te vezi total murdar de păcat, vrea să se asigure preotul, Domnului Isus dacă mai este vreo pată și numai atunci când nu mai este niciuna, te poate declara curat, adică atunci când ești acoperit din tălp până în creștin. Atunci era vorba de a constata dacă erai eliberat de acest rău și acum trebuie să se asigure dacă ești total acoperit. Tot așa te cercetează și astăzi preotul nostru, Domnul Isus Hristos, dacă te apropii de El. Ai venit tu cu adevărat ca un sărman păcătos, vinovat, pierdut și ruinat? Nu ai nimic de spus despre trecutul tău? Ești tu plin de păcat? Preotul te cercetează și numai dacă ești într-o asemenea stare, poți fi curățit. Tu ești atunci un păcătos care se pocăiește și din pricina ta este mare bucurie înainte angelului Dumnezeu, Așa după cum citim la Luca 15 cu 10. Deci dacă vi la Domnul Iisus așa cum ești, fără să mai spui cum sunt alții și spui, Doamne, am păcat pe mine, nu mai e nimic bun în mine și eu nu mai pot să fac nimic pentru curățirea mea, atunci El te curățește. Din momentul convingerii că ești acoperit de lepră, de păcat, primești vindecarea. Pentru a se putea face o asemenea curățire, erau necesare în Vechiul Testament anumite lucrări. Așa se sfârșește dumnezeiasca muncă pregătitoare la inima păcătosului. Fiul pierdut este salvat în momentul când se aruncă plângând în brațele tatălui său și spune Tata, am păcătuit împotriva ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. De citit Luca 15, 21. În momentul acela, tatăl îl duce în casă. Hainele rupte sunt înlocuite cu cea mai bună haină. Dumnezeu vrea ca păcătosul mântuit să se bucure în cu el. Acesta este gândul acestei curățiri, care numai după vindecare poate avea loc. Iar dacă pe corpul leprosului se mai ivește un mic loc unde este carne vie, fără alte semne de lepre, aceasta înseamnă că cel lepros se va putea îndrepta către alt lepros ca să-i spună. Eu sunt mai bun ca tine, eu sunt mai puțin acoperit cu lepră. Dacă leprosul se mai poate mândri cu ceva bun în el însuși, zicând eu sunt păcătos, dar nu chiar și, ca, și cu tare, atunci nimic nu-i mai poate ajuta. Poate să se reîntoarcă, vai de el, nefericitul, să se ducă înapoi de unde a venit și să rămână afară din tabără. Acela care își găsește îndreptățire, care se găsește oarecum mai bun decât altul, care poate spune despre sine că și el ar fi păcătos, dar nu așa ca și cu tare și cu tare, acela nu a fost capabil să tragă foloase din slujba preotului pentru curățirea sa. El nu este vindecat și rămâne în păcat. Apostolul Pavel putea să spună, În ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos? Așa spune Marele Apostol în Galatei 6 cu 14. El nu mai găsea nimic bun în el însuși, apela numai la crucea Domnului Hristos, de aceea și putut să fie curățit în felul în care a fost. Iubiți ascultători, Domnul să ne ajute să înțelegem adevărul acesta mare, în noi înșine să nu mai căutăm nimic bun și dacă găsim câte ceva bun în noi înșine, să mergem de grabă la el și să rugăm să ne arate că în ochii lui, noi suntem pierduți pentru toată veșnicia. Doamne Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca și din mesajul pe care îl vom asculta, să înțelegem mai mult adevărul acesta, că suntem pierduți fără nicio posibilitate de scăpare și numai Domnul Iisus ne poate curăța în bunătatea Lui Mare. Din dragoste pentru numele Tău și fericirea noastră, ajută-ne, te rugăm. Amin. Cine de viața cea fără de moarte. Cine ar putea? Cine ar putea? Iisus îți spun și sigur știm, că mort n fost, dar este bine. El ar putea, El ar putea. El spală de păcat pe toți acei care vin la El și o cer. Iubiți ascultători, versetul 5 de la Luca, capitolul 2, sună în felul următor. Să se înscrie împreună cu Maria, logotnica lui care era însărcinată. Cred că nu mai e nevoie să amintesc că este vorba despre împrejurările care descriu nașterea Domnului Isus Hristos, premergătoare nașterii în sine. Atunci când vii să te înscrii în cartea vieții lui Dumnezeu, vino și cu cei dragi ai tăi. Asta este cel mai mare bine pe care îl poți face și e ceea din tâi datoria ta. Cum poți să te bucuri de viață când vezi pe cei mai apropiați de tine că se duc sigur spre moarte? Cum poți mânca pâinea adevărului când ființele tale iubite care stau lângă tine sunt flămânde și n-are cine să le dea pâine? Cum vei putea trăi fericit în cer când cei iubiți de pe pământ cărora le-ai fi putut spune despre Mântuitorul Isus Hristos nu sunt lângă tine? Sau alte întrebări? Cum poți să stai liniștit, nepăsător, picior peste picior, să te distrezi cu televizorul, cu cărți, cu romane, să umbli în dreapta și în stânga, când cei din neamurile tale și din colegii tăi de servici și din cunoștințele tale și din prietenii și din vecinii tăi sunt încă nemântuiți? Cum poți să nu te ardă dorința de a te ruga pentru ei și de a petrece ore de părtășie cu frații, de a posti pentru ei și a face totul pentru mântuirea lor? Iată lucruri foarte serioase. Dovadă că tu ești înscris în cartea vieții este faptul că îndeni cu stăruință și dragoste și pe cei dragi să se înscrie și ei. Iosif citim că s-a soiit din Galileea în Iudea împreună cu Maria, logodnica lui, ca să se înscrie. Deși Maria era însărcinată și drumul nu era ușor, Iosif nu și-a lăsat nevasta, ci a luat-o cu sine ca să se înscrie împreună. Nici o piedică nu-i poate sta în cale a care vrea cu adevărat să se înscrie în cartea vieții lui Dumnezeu. Mai întâi de toate, asigură-ți viața și apoi vezi de celelalte. Faptul că te înscris în cartea vieții lui Dumnezeu, că ești născut din nou, se vede din trăirea ta, din felul tău de a fi. Cine este născut din Dumnezeu, are felul lui Dumnezeu de a fi. Iar felul de a fi al lui Dumnezeu este necunoscut și neînțeles de lumea de acum, chiar și în lumea religioasă. Domnul Isus a coborât din cer și s-a întrupat pe pământ ca să ne răscumpere din felul nostru vechi de a fi felul lumii păcătoase, ca să ne dea felul lui Dumnezeu de a fi. Dar acest lucru e cu putință dacă vrem, de bună voie, să ne înscriem în cartea vieții, dacă primim prin credință și pocăință pe Domnul Isus ca mântuitorul personal, acesta este drumul, altul nu mai. E. Așadar, Iosif a plecat împreună cu Maria. Iată ce s-a întâmplat. În versetul 6 citim: Pe când erau ei acolo, s-a împlini vremea când trebuia să nască Maria. Iată, iubiți ascultători, minunată este rândul ei la lui Dumnezeu. Numai rămânând în ea, afli fericirea adevărată, pentru că rânduiala Domnului păstrează viața și toate cele zidite. Citim deci că s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Timpul este stăpânul care nu se simchisește de tine. Indiferent unde te afli, ce faci, ce gândești, ce zici, timpul merge înainte și călcând peste orice, el îți prezintă polița. S-a împlinit vreme. De aceea și Domnul Iisus căuta să trezească pe oameni la această realitate. La Marcu 1 cu 15 scrie, S-a împlinit vremea și împărăția cerurilor este aproape. S-a împlinit vremea, plătește polița, trezește-te la realitate. Mereu vine Domnul Iisus, mereu revine asupra acestui adevăr. Și îl spune, răscumpărați vremea. Napoleon spunea la ofițerii lui așa, Cereți-mi orice, dar nu timp. Timpul este valoarea lui Dumnezeu dată ție, omule. Ai grijă să nu-l pierzi. Dacă trece fără să-l răscumperi, vei da socoteală înaintea scaunului de judecată. Ai mare grijă cu ce ți-l petreci. Vremea sosește și tu trebuie să știi pentru ce sosește. La Eclesiastul citim că toate își au vremea lor și fiecare lucru de sub cerul își are ceasul lui. Nașterea își are vremea ei și moartea își are vremea ei. Scriptura ne mai arată că există o vreme a căutării Domnului, Osea 10 cu 12, vremea potrivită rugăciunii, Psalmul 32 cu 6, vremea îndurării sau harului, Isaia 49 cu 8, vremea cercetării din partea lui Dumnezeu, Luca 1944, Vremea neamurilor, Luca 21-24, vremea de îndreptare, Evrei 90, vremea roadelor, Matei 21-34. Există vremea semănatului și urmează apoi vremea roadei a ceea ce ai semănat. Dacă semânța n-a fost ciugulită de vreo pasăre, dacă a fost bine îngropată în pământ, la vremea potrivită va răsări și va aduce roadă. Tot așa se întâmplă și duhovnicește. Sămânța cuvântului Lui Dumnezeu este semănată și dacă inima în care a căzut este un pământ bun, va aduce roade când sosește vremea. În Feceala Maria, Sămânța Lui Dumnezeu căzuse într-un ogor minunat, ogorul credinței smerite și astfel, la vremea potrivită, a adus rodul sublim și necesar pentru întreaga omenire, pruncul Isus, Mântuitorul. Lumii. Pe când erau ei, deci, acolo s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Numai când Iosif și Maria au ajuns la Betlehem, care înseamnă casa pâinii, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Fecioara Sfântă, adică să dea lumii pe Mântuitorul, pe Cel care avea să fie pâinea vieții. Acela care a primit prin credință pe Mântuitorul Iisus în inima Lui, Va trebui să arate lumii lucrul acesta, dar nu va putea și nu-i va sosi vremea decât atunci când ajunge în Betleemul Duhovnicesc, adică atunci când se va hrăni cu adevărat din casa pâinii lui Dumnezeu, nu din ziare, nu din cărți, nu din televizor, ci numai din cuvântul lui Dumnezeu devenind un om nou în toată purtarea lui. Atunci este vremea potrivită pentru arătarea, pentru mărturisirea adevărului Dumnezeiesc, pentru Pruncul Isus, pentru că dacă din el se alimentează, dacă despre Domnul Isus citește, dacă cu Domnul Isus asupra Domnului Isus se gândește și meditează, dacă despre Domnul Isus vorbește, nu despre politică și alte lucruri, atunci pe Domnul Isus va putea să-l mărturisească. S-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria, scrie versetul. Nașterea Mântuitorului Isus Hristos și timpul creațiunii lui Dumnezeu sunt două evenimente importante în istoria lumii. De aceea nașterea Domnului se mai poate numi și începutul noii creațiuni, creațiunea celui de-al doilea Adam, cum ne este arătat în 1 Corinteni 15, cu 45. Aceasta este venirea celui care trebuia să împace cerul cu pământul, pentru că legătura fusese ruptă prin păcatul primului Adam. Orice om care a primit în inima sa pe Domnul Isus prin credință ca mântuitor, a început o viață nouă, este născut din nou și este adăugat noi creațiuni, adică biserica, prin care se face reînnoirea întregii lumi. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru minunata sa rânduire care are în vedere viața veșnică a fapturilor sale. Citim acum împreună versetele 6 și 7 de la Luca 2, care spun în felul următor. Pe când erau ei acolo s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei. Câteva gânduri pe marginea acestor versete. Atunci când sosește vremea, nimeni și nimic nu îi se poate împotrivi. Cine poate să lege în lanțuri primăvara ca să nu vină? Cine poate ridica ziduri în calea ei? Oricât de tare ar fi iarna, cu gerul, nămeții și vânturile înăpraznice, sosirea jingașei primăveri o spulbere, de nu-i se mai vede nicio urmă. Nașterea pe pământ a Fiului Lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, este primăvara unei lumini noi, primăvara mântuirii, și a fericirii veșnice, el, soarele neprihănirii, care răsare din înălțime, s-a evit și iarna geroasă și a păcatului și a morții a început să se topească. Mare este îndurarea lui Dumnezeu. Neclătinat este el în puterea și în dragostea lui. Cine-i poate sta împotrivă? Toate piedicile din cale, și nu sunt puține, sunt spulberate dar s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria și a născut pe fiul ei cel întâi născut. Nici orașul străin, unde nu cunoștea nimeni, nici faptul că n-a găsit un loc în casa de poposire, nici lipsa luminii și a căldurii, nici lipsa unei moașe sau a unei femei pricepute, nici un loc mai curat, nimic din toate acestea n-au împiedicat-o pe fecea la Maria, să nască pe fiul ei cel întâi născut, mântuitorul neamului omenesc. Vremea s și nimic nu-i mai putea sta împotrivă. Iosif, Feceara Maria și Pruncul erau străini în cetatea care la origine era cetatea lor de baștină. Pământul la origine este al Domnului, dar când el s-a coborât să se întrupeze ca om pentru mântuirea noastră, i-a fost un loc străin. Tot așa și noi, urma și Domnului Isus, să știm că suntem străini pe pământ. Să nu așteptăm să fie luate în seamă munca, sfințenia și jertfa noastră. Domnul Iisus a născut pe un pământ străin pentru ca să ne învețe și pe noi, să rămânem umiliți și să nu așteptăm vreo răsplată aici jos. Și a născut pe fiul ei cel întâi născut. Tertulian susține cu tărie că Fecioara Maria... După nașterea Domnului Isus, a avut cu Iosif mai mulți copii, după cum scrie în Steria de Amandii, Isus, Iisus Mântuitorul, volumul 1, pagina 465, publicată în București în 1943, de editura Cartea Românească. Cel întâi născut în grecește vine prototocos, adică înaintea altora, spre deosebire de singurul născut, monogenes, în limba greacă. Sfântul Evanghelist Luca folosește cuvântul prototocos, cel întâi născut. Se cuvine, deci, ca și în acest text să dăm literii Scripturii întreaga sa cinste cuvenită și să lăsăm la o parte toate părerile oamenilor. Să nu ne temem de adevăr decât atunci când nu vrem să ținem seamă de el. Așadar, Domnul Isus este descris aici cu termenul prototocos, ceea ce înseamnă Înaintea altora. L-a înfățișat în scutece și l-a culcat într-o iesle. Umilința și sărăcia sunt cele din tăi și singurele scutece care cuprind întreaga iubire a lui Dumnezeu, iubire care ne caută și ne cheamă așa cum suntem, ca să o primim în staulul inimilor noastre. Adevărat vorbește și fericitul Augustin despre întruparea Fiului lui Dumnezeu când zice... Făcător al cerului și al pământului, născut sub cer pe pământ, în înțelepciune, prunc care crește în înțelepciune, care umple lumea, dar șade de troiesle. Conduce stelele și suge lapte, atât de mare în forma lui de Dumnezeu, dar mic și în forma de rob. Cuvinte în și limpezi spune și Sfântul gură de Aur despre întruparea Mântuitorului Lumii când el zice Noi trebuie să săltăm și să ne bucurăm când vedem pe Maria și pe însuși Mântuitorul nostru. Să ne minunăm și să ne spăimântăm de măreția întrupării care depășește orice înțelegere. Gândește-te ce mare lucru este să vezi soarele coborând din ceruri și alergând pe pământ. Gândește-te și socotește acum ce mare lucru să vezi pe soarele dreptății, făcând dintr-un trup ca al nostru să țișnească razele sale ca să lumineze sufletele noastre. Cel bătrân în zile s-a făcut copil. Cel care stă pe scaun înalt și prea este așezat într-o iesle. Cel nepipăit, cel simplu, cel necompus și cel necorporal este cuprins de mâini omenești. Acela care a rupt legăturile păcatului este înfășat acum în scutece. Făcătorul laptelui și al sânurilor primește lapte de mamă. Și toate acestea pentru că el a vrut. Ai văzut bogăție în mare sărăcie? Că fiind bogat a sărăcit pentru noi? Că n-a avut nici pat, nici saltea, că a fost aruncat într-o iesle goală? O, sărăcie, izvor al bogăției! O, bogăție nemăsurată care porți pompa sărăciei! Stă culcat în iesle și zguduie lumea întreagă. Este înfășat în scutece, dar rupe legăturile păcatului. Încă n-a scos niciun cuvânt articulat și a învățat pe magi și i-a și convertit. Încheia citatul Sfântului Ioan Gură de Aur. Ne spune versetul L-a culcat într-o Scriitorul Giovanni Papini zice așa. Adevăratul staul e întunecos, murdar și cu miros greu. Nu este așa cum și l-au închipuit pictorii creștini. Locul cel mai murdar de pe lume a fost cea din tâi încăpere a singurului neîntinat dintre cei născuți de femei. Lumea nu-i oare un staul nespus de încăpător? L-a culcat într-o Fiul lui Dumnezeu rămâne Domnul chiar când este culcat în Iesle. Valoarea cuiva nu este legată de cele din afară, de cele pământești, ci de partea lui lăuntrică. În Iesle e adevărat, dar este Hristosul lumii. În Iesle, așa s-a născut Domnul, căci El vine pentru cei umili. Cât de mult avem noi de învățat de aici? Ieslea este un loc unde toți oamenii pot ajunge. Dacă Domnul Iisus ar fi născut într-un palat, nimeni n-ar îndrăzni să se apropie de El. Chiar fiindcă Fecioara Maria era așa de umilă, primind orice situație, chiar nașterea într-un graj, Dumnezeu a putut să încredințeze pe Mântuitorul Lumii. Domnul, care a venit să vestească Evanghelia săracilor, el însuși se naște în sărăcie, luând de la început jugul acesta greu. O fetiță când a auzit că Domnul Iisus a născut într-o Ieslea, a început să plângă și zicea, Îmi pare rău că n-a avut loc, dacă aș putea, i-aș da pătuțul meu și tot ce am mai bun și cald. Luther spunea și el în felul următor, Ieslea este un semn tragic, de felul în care a fost primit Iisus în lume. Da, pentru Fiul lui Dumnezeu nu este loc pe pământ, pentru că satana este stăpânitorul lumii acesteia. Iisus a fost cel mai desprețuit om de la Iesle până la mormânt. S-a născut într-un loc străin și a fost înmormântat într-un loc străin. S-a născut ca cel mai sărac și a murit moartea cea mai rușinoasă. Ieslea este începutul calvarului său. Încheia citatul. Nașterea Domnului a fost vestită și prima înfățișare pe care o vedem este aceasta. Un prunc ai cărui părinți sunt săraci și pentru că nu se găsește un loc în casa de poposire pentru ei. Nu era loc pentru ei, scrie versetul. Ceea ce în este redat prin termenul autois. Exprimarea aceasta este foarte bine aleasă. Dacă s-ar fi spus nu era loc pentru nimeni, altfel ar fi fost înțelesul. Vedem însă că pentru Domnul Isus și pentru Aisăi nu este loc de poposire în lumea aceasta. La Ioan 1,11 citim, a venit la Aisăi și Aisăi nu l-au primit. Totdeauna este așa. Pentru Dumnezeu n-au oamenii nici loc, nici timp pentru o idee nouă, pentru o inovație, pentru toate se găsește loc, dar nu pentru Isus. Avem timp pentru toate plăcerile noastre, dar nu pentru El. Este așa de mare aglomerația în inima oamenilor că nu există loc și timp pentru El. Ce dureros lucru! Să nu ne speriem, deci, dacă marile case de poposire făcute special pentru a-L pe Iisus, ne referim la bisericile, la cultele religioase, dacă tocmai acestea nu au loc pentru El, nu este oare Domnul Iisus afară din biserica la Odicei, a cărei vreme o trăim noi astăzi, cum scrie la Apocalipsa capitolul 3? El stă afară la ușă și bate și vă rog rețineți, la ușa bisericii, nu la ușa lumii, la ușa bisericii pe care El a născut-o prin suferințele sale. El trebuie însă să se nască în inimi pentru că pentru aceasta a fost trimis. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L023 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, Dorim binecuvântarea Domnului să rămână peste noi toți, făcându-i loc în inimile, timpul și banii noștri. Amin. Dumnezeul meu cu fior Mai nou Mai sfânt Dumnezeul Meu Binecuvântat -me Să-mi fie Dumnezeul celor vii Azi îți mai Mâine și veșnicii Numele tău minunii este toată înălțat Fie veșnic Binecuvântat Timp de dragosteți Aprim Dumnezeul meu Cât pot astăzi Să Cază-ți când, mâine și în veșnicii, Numele tău minunat, peste toate înălțat, Fie veșnic!